The topper, troops have crossed the German border in the night and made the land of different places. December 7, 1941. A date that will live in infamy. We will fight on the beaches. Vi skal bejde på landing Vi skal bejde på landet. Vi vil være tid om tid til behaget i der rejse. Velkommen til programmet Hitlers Æsenøer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jan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 Tysklands fører og rigskansler Adolf Hitler er faldet i kamp mod boltevismen altså kommunismen. Men at han forinden har udpeget Storadmiral Karl Dönitz som sin efterfølger. Og her fortæller Storadmiralen at kampen går videre for at redde tyske østflygtninge der flygter mod vest. Der fyrer har mig til sin nærvandring bestemt. En der Verantwortung, übernehme ich die Führung des deutschen Volkes in dieser schicksalsschweren Stunde. Meine erste Aufgabe ist es, deutsche Menschen vor der Vernichtung durch den vordrängenden bolschewistischen Feind zu retten. Nur für dieses Ziel geht der militärische Kampf weiter. Storedemiral Døgnis altså leder af det her øh, stærkt øh, skrumpede tyske rige, øh, og det er jo skrumpet gevaldigt her i løbet af forårsmånederne 1945. Og til sidst så består det, det tredje rige reelt kun af nogle ganske få kvadratkilometer øh, lige uden for Flensborg omkring Marineskolen i Myrvik eller Mørvi på dansk, hvor Storedemiralens nazistiske regering af de allierede får lov til at regere øh, helt frem til 23. maj 1945. Det vil sige længe efter den endelige og fuldstændige kapitulation den 8. og 9. maj 1945. Flensborg forbliver i den sidste tid et smuthul eller tilflugtssted både for nazister og krigsforbrydere, men også en scene for nazisternes sidste krigsforbrydelser og ørt nådesløs justits mod egne soldater, der vælger at nedlægge våbnene før tid. Mange af disse historier er samlet i en ny bog nazisternes sidste tilflugt, med undertitlen maj 1945 i Flensborg, mellem ofre og, og gerningsmænd, der er udkommet på forlaget. Hovedland. Og forfatteren er dig, Hans Christian Davisen. Velkommen. Tak. Du er født og opvokset i Sønderjylland og har boet i Flensborg i mere end 25 år, og er til daglig kulturredaktør på den dansk-sindede Flensborg avis, hvor du har produceret talrige artikler og lavet web-tv om kultur og ikke mindst historie om og fra grænselandet. Hans Christian, hvorfor har du skrevet den her bog? Det er der flere grunde til, altså jeg viser jævnligt rundt i Flensborg danske turister, når de er i byen, og der har jeg lagt mærke til, at mange kender godt den her historie om regeringen, men der stopper det så også, altså alt det, der fulgte med regeringen, alle de historier udenom, dem kender man, man, man stort set ikke. Og der kommer jo rigtig mange danske indkøbsturister i, i Flensborg. Og jeg synes, den der kontrast med, at nogle af de allerstørste banditter faktisk skjuler sig lige bag Kalles eller Scandinavian Park, de her store indkøbsmekker, som danskere de besøger, der, der, der forsøgte de her banditter at, at skjule sig. Så er der også en anden ting, det er, at Dönitz-regeringen ofte bliver betegnet som en ubetydelig parentes. Og det kommer an på perspektivet, fordi det mener ikke helt, man kan sige. Fordi under Dönitz, altså i de dage, hvor Dönitz han, han var i, i, i Flensborg, der var der jo et kæmpestort hvidvastningssyndikat, hvor mellem 2.000 og 3.000 øh, nazister simpelthen... Øh, jeg ja, blev sluset ind i samfundet igen. Mange af dem fik øh, nye identiteter. Så det kommer an på perspektivet, om, øh, om man mener, at det var en, en uh, ubetydelig parentes. Så er der lige en ting til, det er også for at bidrage til en aktuel diskussion, hvordan skal man markere det her i byen? Skal man markere det? Øh, oprindeligt, der havde jeg lidt en, øh, en idé om at lave sådan en, en -la bog ala politikkens øh, turen går til besættelsestidens øh, København, men der... Har jeg så haft en diskussion med mig selv, hvor jeg, har været, hvor jeg tænkte på, at jeg også skulle heller ikke komme for langt ud og bevæge mig derud, hvor man begynder at komme der, hvor, om det er, man begynder at give sådan et sten til en, en slags naziturisme. Det har jeg også været, været død bevidst om. Og balancen, den er jo hårdfin, kan man sige. Det er den, ja. ja. Fordi der er jo en naturlig interesse at, at se nogle af de her historiske steder, ja. og ikke mindst ud fra en... Et, et ønske om at vise offerne respekt øh, mere end at hylde gerningsmænden. Ja, præcis. Øhm, før vi sådan, øh, kommer til krigens sidste dage i Flensborg, som er det, vi taler om her i dag, øh, så prøver jeg at fortælle lidt om, om, om byens historie. Øh, fordi det ved du jo selvfølgelig også masser masse om, og, ja. og, og skifter der med til daglig. Og, altså, øh, hvad kan man sige om Flensborg her øh, i, i 20- og 30'erne op mod, mod krigen? Altså, hvor, hvordan stod nazismen i, i Flensborg og Slefjold Holtinsen generelt? Jamen altså, nazismen i uh, schleswig holstein den, den stod simpelthen stærkt. Uh, det var jo i landbrugsområderne i Tyskland, at uh, nazismen stod allerstærkest i Mecklenburg, uh, Pommern og Østpreussen og, og schleswig holstein Går du ind på på nettet, og søge et landkort øh, over de her valg i, valgen i 32 og 33, så vil du se et landkort, der er totalt brunt i Svets holsten og den brune farve, det er, det er jo naturlig synonym med Så hvis det er sådan et landbrugsorienteret øh, øh, protestantisk, ligger mod nord, så, så er, er stærk. Ja, det gjorde det. Altså ved rigsdagsvalget i juli 32, der var Sleksvig Holsten, den delstat med det højeste øh, stemmetal for NSDAP på 51 procent. Og ved valget i marts 33, der var, der var tallene endnu højere op mange steder. Nogle sovende langs grænsen, de lå mellem 75 og 85 procent. Kun overgået Østpreussen. Ja, men hvordan er det så i, altså var, var Flensborg som by og, og, og slesvigområdet område Holstein, var det sådan nazificeret, vil du sige det? Grad? Altså det blev ret hurtigt nazificeret, fordi der foregik jo også en, en, en heftig grænsekamp. Og på mange måder, der var slesvig holstenerne altså de tysk sendede slesvig de var jo langt mere rabiate i den her grænsekamp. De, de ville jo have Nordslesvig tilbage, og det kunne ikke gå hurtigt nok. Og der var Hitler øh, faktisk lidt øh, mere tilbageholdende. vi interesserede ham ikke. Men, men derfor foregik der selvfølgelig en, en, en grænsekamp, hvor kontrasterne blev trukket op. Dansk-tysk, og det var også øh, en del af billedet, ja. Hvilken rolle spiller Flensborg sådan, i øvrigt under krigen? Øh, en minimal rolle. Altså, øh, øh, folk de, de spørger tit om, hvor, øh, hvor galt gik krigen egentlig ud over Flensborg. Den havde jo ikke nogen afgørende strategiske betydning. Der var godt nok selvfølgelig marine skolen og så var der et øh, skibsværft som øh, producerede materiale til den tyske marine som selvfølgelig var et øh, strategisk mål men der var øh, hvis man kigger tilbage på det var der overvejende øh, få øh, citationstegn vellykkede øh, bombe og de blev blandt andet øh, altså det var blandt andet dårligt vær der der flere gange øh, satte en stopper for nogle af, af, af togterne men der var selvfølgelig nogle fulltreffere Altså, du tænker på, de allierede bombede. Øh, ja. Og, og ja, der var faktisk et, øh, mens vi har det her, altså de, de bomber i maj 43, og, øh, hvor 82 øh, mennesker blev dræbt. Og, og det går faktisk også ud over nogle, øh, øh, en, en dansk sindet børnehave. Ja, det gør det. Øh, der, blev, der omkom 15 børn, men øh, børnehaven havde søgt øh, eller to øh, pædagoger, eller de var i virkeligheden ikke pædagoger, men to voksne havde den dag, lige nok det dag en dag, søgt, søgt uh, ly i det, der skulle være et uh, bombesikkert rum, uh, og det viste sig så ikke at være, var de blev i børnehaven, var der ikke sket noget, men uh, det gik ud af 15 danske børnehavebørn, og cirka 80 omkom ved det her angreb, det er jo en med sammenlignet med Hamburg, uh, det ved jeg godt, men, uh, men uh, den her ulykke uh, kom, uh, har et, hvad skal man sige, et, uh, uh, en I Flensborgs kan man lidt sammenligne det med, med huset i, i København. Men det er jo også voldsomt, kan man sige. Ja. Æm, Hitler han holder tale i, i byen. Han er, ikke, han er ikke så tit i Flensborg. Nej. Men, men han er der i, i 32? Ja. Han var på Flensborg stadion i 32, og der var øh, omkring 40.000 mennesker øh, ude på stadion. Men det er i med en valgkamp, kan man sige. Ja. Det var mens, der stadig var frivald i Tyskland. Ja. Og med vi der er jo de der film, vi ser med Købelst, der brænder bøger af i Berlin ja. og sådan noget på en stor plads. Det, det har man også noget af i. Ja, det foregik på den store parkeringsplads, som mange danskere sikkert også kender, når de parkerer deres biler på indkøb i Flensborg, nemlig på den plads, der hedder Ekse. Og det skete jo kort efter nazisternes magtovertagelse i 1933. Og der boede også jøder i. Ja, Sidesburg. det gjorde det ja. også. Ja. Og øh, de blev også udsat for ja. chikane i forbindelse med den såkaldte Rieskrystallnacht, som ja. i Tyskland øh, har ændret navn til... Reichspogromnacht ja. Ja, hvorfor, hvorfor hedder det det nu? Jamen det er fordi, man mener, at krystal har et lidt, øh, en lidt positiv klang. Selvom krystallet, det var det, der lagt, havde indtryk af. Ja, det er en det knusglas. det ja, ja, knusglas. Øh, ja. så, men det er en strid om ord, kan man sige. Ja. Nye tider, og så sker der noget andet. Men, men det gik altså også ud over øh, tyske jøder, der boede i... I Flensborg, ja, især på gågaden Holmen faktisk, ja. hvor mange danskere også også kommer forbi, så var der også øh, der, øh, og det var selvfølgelig 9.11.38 i forbindelse med, med Krystalnatten. Så var der også et øh, jødisk landbrugskollektiv lidt uden for Flensborg, der blev smadret. Det hed øh, Chefershause, det var, ja, man kan faktisk sige, det var en slags øh, kibbutz i vores øh, område, øh, og der blev alle jøder øh, arresteret og interneret, og der ligger også. De her stolpersteine, hvad hedder de snublestegne, som ja. også ja. er kommet i, i Danmark. Så dem er der også nogle stykker af. Dem er, i, er der 30 af, okay. cirka 30 af i Flensborg, ja. Og dem kan man nu så se, hvis man kommer til Flensborg. Hvad vi er flere, der gør, ja. Øh, holder meget af at komme til Flensborg. Mange af dem gemmer faktisk på en, en rigtig spændende historie. Ja. Det, så det ja. er her hermed øh, givet videre. Og, og man kunne sige, at øh, jo, det kunne jo måske også være en. Øh, det er jo en del af det her renderingskøb. Øh, kultur omkring, i hvert fald de, de, de jødiske øh, medborgere, som, som blev udsat for nazisternes øh, overgreb. Øh, men, men er der en øh, i øvrigt et ønske fra Flensborg by til Aarind ligesom deres den her jød, øh, jødiske... Ja, fortid kunne man vel sige. Jeg ved ikke, hvor mange der er en jødisk menighed i Flensborg i dag, men, men er, er, der, er der gjort sådan... Øh, tiltag på ligesom erindrer de ting der overgik jøderne i Flensborg i i 30'erne. Altså bortset fra Snublestenen så er der ikke nogen der ikke nogen mindesmærker der direkte nævner jøderne. Det er, det er som regel altid sådan lidt vage formuleringer med ofrene for nationalsocialismen, og det er jo et det er jo et hvidt begreb. Men <coughs> Flensborg som by under krigen spiller ikke nogen speciel militær rolle. Og, og, men der graves jo spæringer i grænselandet, der skal jo forhindre allierede stykker i at kunne trænge ned sydfra fra Danmark. Og det forårer jo, har jeg indtryk af i, ja, i hele grænselandet ikke det? Ja, øh, man anlagde, øh, du tænker på den her frisenvalg eller friservalg, som blev anlagt i efteråret 1944, det er korrekt. Den blev det var en pansergrav, som simpelthen skulle graves hele vejen fra Holland op til Danmark. Og der satte man kusset fanger fra nogle gamle udelægerne nemlig nemlig Lartelund og Schwesing, som ligger ved Husum. Den satte man til at grave de her de her pansergrav. De fik dog ingen praktisk betydning at blive. Det facto opgivet allerede i februar 45. Men det er sådan set det. Så har vi været ja. hele vejen omkring. Ja. Men øh, nu tager vi udgangspunkt i øh, Karl Dönitz, øh, stormiralen, som jo så skal oprette en, en ny rigsregering i, i, i Flensborg. Og det vil sige, at Flensborg bliver sådan en, en reichhauptstadt efter Berlin. Fordi Berlin er jo faldet til, til, til russerne. Og øh, jeg vil lige sige til lytterne her, at øh, vi har faktisk været omkring øh, Dönitz-liv i øh, detaljer og, og i et tidligere program med udgangspunkt i forfatteren, Bog, som du også henviser til i din udmærkede bog, Hans Christian Davidsen. Og øh, dengang var gæsten kommandør Paul Groß, og så vil man vide mere, så, så podcast det program. Øh, hovedvægten i dag ligger på, hvad der skete i majdagen i omkring øh, Flensborg. Og, øh, men altså, vi kommer ikke uden om, vi skal lige sådan, Carl øh, Dönitz, øh, han er store mineral, og han er leder af den... Øh, den, den tyske krigsmarine på, på det her tidspunkt, det er positionen, han har haft i, siden jeg tror det er januar 1943. Og den har han også lige indtil den, den 30. april 1945. Vil du tilføje noget her, Hans Christian? Jamen, jeg vil sige, at det var jo pusset, at han fik sin uddannelse på marineskolen. Han blev... Altså i Mørvig? Ja, i Mørby, hvor, hvor han så sluttede sin karriere, kan man sige. På den måde havde han en, en forbindelse til, til Flindsborg. Men det var ikke usædvanligt, at de fleste officerer... Nej, naturligvis. Det var det ikke. Og han er jo fra Berlin. Ja, og, hvor han fik en... En total preussisk, typisk preussisk opvarelse med vægt på, på flid og disciplin og lydighed. Al altså alle de, de ja, typiske billeder, vi har om, om preusserne. Og han er født i, i 1891 kan, kan man tilføje, og, og ja, han øh, under 1. verdenskrig, så går han ind i ubevudsvæsenet og bliver taget til fange til krigen og øh, lærer sig øget engelsk. Og så efterfølgende så fortsætter han i, i det, der hedder Reichsmarine, og... Og jeg tror, han ud ude at sejle med den her krydser, der hedder Emten, på et tidspunkt, hvor han jo også møder Hitler. Og, og så er det så ubådsvæsenet, han fokuserer på i begyndelsen af krigen. Altså han udvikler den her rudel eller Wolfpack-taktik, eller ulve taktikken, hvor, hvor, hvor, hvor, hvad hedder det, ubådet, de jager samlede de her allierede konvoj. Nu gør det ganske, ganske kort. Men altså, han er tæt på Hitler, ja. øh, og Hitler øh, er meget motale fra Dönitz' råd, øh, og Hitler er jo meget kritisk for alle generalerne, men specielt Dönitz øh, er han meget lydhør for. Så øh, det er måske en af baggrunden for, at, at det er Dönitz, som Hitler er som efterfølger. Jamen det er det altså. Hitler havde ikke længere fidus til hverken Riesmarskald, øh også kommanderende for Luftførste var for Hermann Göring, og han havde heller ikke fedt til SS-rigsfører Heinrich Himmler. Han mente, de var to forrædere der i for, øh, foråret 45 som man ikke længere kunne stole på. Det kan man sige, hvis man skal endelig se det fra Hitlers synspunkt. Altså, Göring havde jo fra sin base i Ober Salzberg i Bayern, der havde han jo, som blev det i hvert fald opfattet i førebunkerne i Berlin, stillet Hitler et ultimatum, hvor Göring bad om at overtage magten. Og Himler havde også følere ud mod vestmagten og forsøgt også, uden Hitlers vidne, at indgå fredsforhandlinger. Og det gjorde jo Hitler rasende Derimod Dönitz havde altid været 100% lojal over for Hitler, og Dönitz var ikke en del af det der cirkus i de sidste dage i Berlin, hvor alle som ligesom kiggede på, hvilken vej skulle de gå, skulle de følge Hitler, eller skulle de forsøge at hoppe af på en eller anden måde. Så set fra, fra Hitlers perspektiv, så var Dönitz, som jeg skriver, fri og det skal selvfølgelig ikke forstås af... I Hitlers øjne. I Hitlers øjne, naturligvis. Okay. Ja. Og, og, og Døgnis er også meget begejstret for Hitler. Han er ikke medlem af den sidste parti, det var tyske officerer jo ikke, selvom han var æresmedlem faktisk. Ja, men jeg, jeg har faktisk fundet ud af, og det, det har jeg også formuleret lidt om i anden udgave, fordi han bliver nemlig udnævnt som æresmedlem på et tidspunkt, og dermed bliver han de facto også medlem af partiet uden egentlig selv at have taget initiativ til det. Men det er sådan lidt en øh, ja, øh, strid om mor. Altså han øh, søgte i hvert fald ikke selv men, medlemskab, men han var en grænseløs beundrer af føreren, og var, det var han helt ind til det sidste, og i modsætning til mange andre, der kunne han slippe sted med at overbringe Hitler nogle budskaber, som de andre ikke slap så godt sted med og, Men øh, han får jo et øh, telegram om at efterfølge Adolf Hitler. H hvad, hvad svarer ja. han så i den endning, øh, Karl Dönitz? Jamen, han skal jo være forsigtig i det øjeblik. Da han øh, modtog telegrammet med meddelesen om, at han var udpeget, der vidste han jo endnu ikke, øh, om Hitler han var, var død. Så derfor er, er, var øh, Dönig meget forsigtig med at øh, telegrafere et øh, korrekt svar tilbage. Og der skriver han nemlig, at, at hans troskab over for Hitler stadigvæk er ubrydelig, og at han vil forsøge at komme Hitler til undsætning i Berlin, men hvis skæbnen alligevel tvinger mig til at lede det tyske rige, øh, som det de har, altså, hvis de har bestemt at jeg skal være deres efterfølger, så vil jeg gerne øh, hvad det hedder, føre en sådan krig til ende, som det tyske folks enestående øh, er en del af af ja, den enestående store en til sidst. Så han tager et forbehold. Og, og, og ja, det er nok klogt, og, og hvad skal man sige til alle sine forbehold? Ja, og, fordi det, det er jo et politisk miljø, hvor der skal ikke, man skal ikke gøre skal man sige, træde meget forkert, så kan det blive fortalt for, for en. Øhm, og han kalder sig jo så heller ikke for fører. Øh, eller rigskansler, men han er rigspræsident. Altså ja. det, vil sige, det er jo den gamle titel, som Hindenburg jo havde. Øh. Ja, det er ingen over og ingen ved siden af Hitler, heller ikke efter. Og han får det her telegram, øh, er det den 30. april, er, det, er der blevet den 1. maj 1945, da han får det her og der? Og, og, og, ja. hvad, er, og hvad er det? Det er, jo det er det her omkring i hvert fald. Ja. Og, og, og hvordan står fronterne? Hvad er situationen for, for, for Tyskland øh, i... i for den tyske værnevagt på det her tidspunkt øh, i nord og i vest og i syd. Jamen øst var jo øh, Slesien og øh, Pommern og Østbrøgsen var jo i, øh, i russernes hænder. Berlin, er faldet øh, Berlin var faldet. Der var stort set kun tilbage i slesvig Holsten. så var der Mecklenburg, øh, og Friesland. Der var øh, små lommer ned omkring øh, grænsen til Tjekkiet, og så var der en, en lille lomme øh, nede ved Bayern. Men ellers var primært de, de Sidste to steder, der var tilbage, det var Slesvig-Holstein og Friisland. Hvornår bliver Flensborg så regeringsby egentlig? Jamen, da Dønitz modtager det her telegram, der er han faktisk allerede på vej op igennem slesvig Holsten. Der befinder han sig i Pløen i Holstein, hvor han havde oprettet et midlertidigt hovedkvarter. Og den 3. maj 45 da blev Dønitz og hans stab så indkvarteret på det tidligere passagerskib Patria, øh, som ikke længere var i stand til at sejle, men som lå permanent øh, ved kajen ud til Flensborg Fjord, lige neden foran den her øh, mægtige rødstenskoloss, som, øh, som husede marineskolen. Øh, og den 12. maj, der rykkede Dønitz så ind i kommandørboligen, og regeringen, den blev øh, rykket ind på marineskolen. Øh, ja, så installerede man sig i den her, i en som ligger lige ud til det, der dengang hed Bismarckstrasse, som i dag hedder Førtestrasse, som man faktisk kører lige forbi, Kom lige forbi af. Ja. Men det, nu er vi ude på marinestationen. Ja. Patriar, som du nævner den her bog. Patriar betyder jo på latin. Ja. Og... Øh, men, men altså ret hurtigt, øh, så sker der jo sådan en slags opdeling af, af, af Flensborg, øh, hvor de allierede de sådan kontrollerer hovedparten af byen. Og yeah. så er det så, at døgnets regering får lov at holde sig ud på kaserne i Mørvik og områden omkring. Det er en ganske få kvadratkilometer yeah. i virkeligheden, de lov at... Det, det er sådan deres rej i, i de sidste dage her i... Ja, den første uge af, af maj, så er det der, de bor faktisk ja. de sidste 14 dage. Han er jo rigspræsident, så skal han jo også have udpeget et, øh, et kabinet. så øh, og, og, og der, han, der er jo en kansler, og hvem, hvem, hvem sætter han i spidsen for, som, som kansler for det her såkaldte Flensborg-kabinet? Jamen, han sætter Grev von Schwerin Kruzik i, i spidsen for det her kabinet. Man kaldte det også en papregering, fordi kunne det de facto udrette noget, og udrette det kommer lidt an på, hvad man mener. Fordi hvis det er at og underskrive dødsdom over de øh, primært marinesoldater, som blev anklaget for, for flane, faneflugt, jamen, så blev der jo udrettet noget. Øh. Og Flensborg-regeringen havde også stadigvæk i hænderne, at øh, om den her aktion Regenbogen, altså om floden, den skulle sænkes eller ej, det havde Flensborg-regeringen jo også stadigvæk i hænderne vist sig øh, bagefter. Det var også fra Flensborg-teksten til kapitulationsaftalerne. De blev endelig godkendt. Og frem for alt... Øh Frem til slutkapitulationen den 8. maj 45, der holdt regeringen jo også gang i den her pendulfart, der var at skibe mellem Flensborg fjord og Østpreussen, den her store evakueringsaktion, som vi kender som Operation Hannibal. Og øh, hvor man jo er det, er det om sted mellem måske 1-1,5 millioner mennesker, man får Det er lidt afhængigt af, hvem man spørger, og det er ja. et omstridt, hvor mange det er. Men i hvert fald en, en befolkningsevakuering som vi ja. taler om. Og det er vel i, i grunden øh, det her kabinet, den her regerings egentlige politiske øh, mission, og vel det eneste så de sådan from, rigtig får Ja, det kan man sige. Og her skal man være meget forsigtig med, hvordan man formulerer sig, fordi der er flere dokumenter, der er ligesom peger i forskellige retninger, fordi der er ingen tvivl om, at det der, øh, og det siger Dönitz også et sted, jeg kan ikke lige huske formuleringen, men sådan sagt øh, i klartekst, som det hedder på tysk, som lidt øh, firkantet, så var hans primære mål, øh, det lavede han jo ikke skjul på, det var at få militært personel ud af, af Kurland og, og Østprøjsen. Og de civile, jamen de havde, det var sekundært for ham. Øh, bagefter har han så forsøgt ligesom at tegne et billede af, af sig selv, at, at han var den store øh, mand, der, der stod bag øh, evakueringen øh, til søs øh, af, af de her mange østlykninger. Og det var selvfølgelig også en del af billedet. Øh, men at gøre ham til en, en helt, det skal man være forsigtig med. Og du nævnte Kurlands lomme, og det er sådan, nu er vi over i, i det område, der ligger, der er det vestlige letland. Ja. Du nævner operation Regenbogen, og det er jo så en forberedelse af, at man sænker den, den tyske flåde, og det, og det er jo primært ubåde. Det er sådan en aktion, man jo egentlig har liggende i skuffen i tilfælde af, at man er i gang med at skulle kapitulere. De her, øh, den her flåde skal jo ikke falde i fjendens hænder simpelthen. Men dønes han aflyse jo Regenbogen. Ja, Altså, Aktion Rigenbogen er en besynderlig historie netop om en ordre, der blev udstedt af Adolf Hitler allerede omkring 43. Jeg mener, det bare. Du må ikke lige hænge op på det omkring årsskiftet. At hvis nederlaget stund, det nærmede sig, så skulle alle krigsskibet sænges for simpelthen ikke at falde i fjendernes hænder. Og efter Hitlers selvmord 30. april 45, der blev ordren trukket tilbage af hans efterfølger. Med, altså Karl Dönitz, mens han regerede på øh, Marine-Skolen. Ved, ved man hvorfor? Æ, nej, øh, det, er, ja, det er ikke lykkedes mig at finde ud af. Æ, det, kan man, man gidsne om, hvad hans motiv kunne være? Der var jo stadigvæk et spil med vestmagterne kørende, om man, man håbede stadigvæk på en... Der var jo stadigvæk krise, og også andre en himler, der håbede på, at... Øh, at man kunne få en, en, en, en, en front mod bolshevisen i, i Øst. Men, men jeg vil være forsigtig med at, at give sådan alt for meget om det. Ja, det var jo sådan en ret udbredt teori eller forestilling blandt tyske officerer på et eller andet ja, Så måtte ja. de der vestmagte jo nok forstå, at kommunismen ville jo overtage og regere i, i, i Vesteuropa. Og øh, man kan sige, at et eller andet sted fik de jo ret en 3-4 år efter, men der var nazismen jo også død ja. øh, og bekæmpet. Men indtil da, så, så var der jo ikke nogen realitet af de forestillinger, øh, kan man sige. Men øh, kunne man forestille sig, at han siger, at de, de våben kunne blive aktuelle, når man nu øh, slog sammen med, med USA og, og, og Storbritannien og bekæmpede Sovjetunionen? Det kunne man godt, men jeg vil stadig være meget forsigtig, fordi hvem, hvem der gav ordren til at gennemføre aktionen Regenbogen i sidste øjeblik, det Øh, det, det siger kilderne ikke noget om, så altså det er da endnu ikke lykkedes nogen øh, helt at, at fastslå. Det skete bare over radioen fra Flensborg, ved man. Man kan også genfinde lidt det der spil, der er jo her, med, som er med, Man er sådan, altså det vil sige, set fra dødelses synspunkt, er man meget tilbøjelig for at og egentlig få sluttet fred med, med vestmagterne. Og, og det sker jo så den 7. maj i, i, i den franske by Reims. Og, ja. øh, og så, men altså... Det var ikke ret længe, så må man jo altså også sende nogen til Berlin den 8. maj, ja. og så underskriver man også en kapitulation i Berlin den 8. maj. Ja, det gør Wilhelm Helm Keitel, han ratificerede den dagen efter i Berlin i Karlshorst, og blev fløjt til Karlshorst fra Sonderbereich Mørvik i Flensborg. Ja. Og nu skal vi så høre Kardönitz tale igen. Det er sådan den 8. maj, hvor han jo så bekendgør den endelige kapitulation. An die Männer und Frauen. In meiner Handsprache am 1. Mai, in der ich dem Volk, den Volk zum Todesführer für meine Bestimmung zu seinem Nachfolger mitteilte, habe ich es als, als meine erste bezeichnet, das Leben deutscher Menschen zu retten. Om det ziel to erreichen, har ich in der nacht från 6. som 9. maj, den øverkommando der Wehrmacht den opsagt given den beginningslående kapitulation for alle femte kroppen og allems på plats, der så erklare. Ja, og øh, han siger nu her, at grad øh, Jonisk, at øh, våbent de tirer fra klokken 11 den 8. maj 190 45. Og det sker jo fra en, en, en ny radiostation, Reichscenter Flensburg. Altså fordi øh, i Berlin, hvor man jo tidligere har haft en Reichscenter, øh, den er jo så været Thaus, Ja, den var I jo faldet i russerne senere, ja. Så ja. hvis man så skal meddele sig til den store, bøge, ja til hele Tyskland i virkeligheden, så er det via Reichscenter Flensburg, som vi, vi, vi hører her. Øhm, og øh, hvor er i byen, er, er det at... Øh, at øh, den her rejsecenter findes og sender fra Jamen, det skete på det centrale postkontor, hvor hotellet Alte Post øh, i dag har til, øh, til huset. Så det, hvis man kører omkring havnen, og, ja. og, og ja, faktisk fra Danmark og ind i byen, ja, du kan så skal man bare fortsætte på højre hånd, så ligger det der. Ja, ja. det ligger lige på hjørnet af Rethavsstræs og, og når der så du kan ikke undgå at se den. Nej. Egentlig var Flensborg ikke særlig egnet til at sende radiosignaler til hele det slagende tysk og det var også primært Nordtyskland, der fik de her signaler. Men i den østlige del af byen, der stod på det tidspunkt en cirka 90 meter høj sendemast, bygget af træ, og man kaldte det det lille Eiffeltårn, fordi det havde en form, som, tårnet havde en form som Eiffeltårnet. Og rejsecenter fortsatte delvis med at fungere Helt frem til den 13. maj Der måtte gerne sendes musik Efter slut kapitulationen. Bare det ikke var musik af Richard Wagner Fik, fik Klaus Carlenberg Som var speaker at vide og, og det var fordi Wagner var sådan Lidt for germa germansk ja. Og nu nazistisk Selvom han jo sådan var død længe, længe I før. hvert fald havde han nogle jødesynspunkter Som Også var det. på linje med nazisterne øh, På nogle punkter og, kan man sige Og Hitler var en stor beundrer af, ja. af Wagner. Det, det, det er også efterhånden ved at være kendt. Men altså, Wagner, øh, ham skulle man ikke spille med. Men men, øh, men de allierede har vel også haft en interesse i, at, øh, at, øh, at, de, at det kommer ud, kan man sige, at man, han kan meddele sig simpelthen. Øh, altså det, det, det er jo deres interesse af folk derude, der har en øh, adgang til en kanon eller en ræfel, at det, nu er det altså tiden kommet til, at man skal nedlægge. Det er klart, ja, det er klart. Vi skal så også høre, nu vi er ved Rækscenter Flensborg, og den sidste værnemaksberetning fra Flensborg. Og den blev så sendt her om aftenen den 9. maj, og det er benævnte Klaus Karlenberg der, der sidder bag mikrofonen. Plan til 3 minutter. Flensborg und die angeschlossenen Sender, wir bringen heute den letzten Wehrmachtbericht dieses Krieges. Aus dem Hauptquartier des Großadmirals, den 9. Mai 1945, das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Ja, det er jo et øh, lidt langt klip, kan man sige, og, og, og, og også en sådan, lidt lang konstatering af situationen, hvor, hvor konklusionen dog er tydelig, at øh, Tyskland har lige det endelige nederlag i krigen, og Kalenberg han konstaterer, at det var så denne krigs sidste beretning fra værnemagtens hovedkvarter. Og, øh, og Kalenberg, du har jo været lidt i arkiverne, han har faktisk udtalet sig om det her. Han, han sagde, at han var godt klar over, at det her det var en meget specielt øjeblik. Ja, han siger, at han var følelsesmæssigt berørt. Øh, hvorfor siger han det? Så var han ikke glad for, at krigen var overstået, tror jeg. Det tror jeg ikke. Det er noget, jeg kender på. Det kan man jo aldrig vide. Nej, nej. Okay, okay. Men øh, under alle omstændigheder, nu, nu stopper øh, de mere at og, og man kan sige, at det er også øh, et, et tegn på, at øh, døgnets regering tid er ved at, at rende ud, selvom den jo sådan set kører videre i en tid af nu, her herfra den 13. Men der er jo kommet en del prominente nazister og militære øh, ledere til byen her i den sidste tid, øh, Øh, Heinrich Himmler, som vi vender tilbage til, øh, Albert Speer, den tidlige Alfred Rosenberg, som jo var sådan, øh, ideolog øh, og antisemit selvfølgelig, og, og så var han jo også, øh, blandt de mange titler, han havde, så var han jo også øh, chefredaktør for den nazistiske øh, avis, Følgis og Beobachter, og øh, så var der Wilhelm Keitel og Alfred Jodl, de, de to generaler, øh, Øh, Feltmarskaldere, det vil også øh, Og, og, og del af den Militære ledelse i Det der hedder Oberkommando, der er Wehrmacht Hvorfor er de kommet til, til, til Flensborg? Er det fordi det er det eneste sted, hvor de kan være Nogenlunde i fred, eller hvad? Her på det sidste? Jamen det er jo det sidste tilflugtssted ja. Ja. ja Og, øh, og er de er også en kvarter øh, Ude på, ud på Mørvik, eller bor de ind i byen Eller ved man noget om det? Uh, ja, men de fleste var indkvarteret på, uh, i området i, i Mørvik. Uh, Albert Speer, han boede på det gamle danske kongeslot, Lyksborg, uh, slot, okay. eller Schloss Glücksburg, som, som det hedder på tysk. Som kongefamilien stammer til... fra. Lidt... Ja, ja. Og, og hvor, hvad, hvad hedder han, Frederik den 7., han udordnede tilbage ja. i 1863 ja. i de her... Novemberdag, som er en helt helt anden øh, historie, men jeg kan i hvert fald anbefale alle danskere om at tage ud på på Lyksborg. Ikke sådan. fordi Albert Speer både derude, og det, det, det, er der, det er nok den dårligste grund, men af alle de andre grunde, som har noget med at gøre med vores øh, nationshistorie og gør i hvert fald. Øhm, hvad, hvad sker der sådan øh, siden med regeringen her i i Mørkvig? fordi altså, øh, der sker sådan en langsom indskrænkning i dens virke. Ja, altså, man, man, man, kalder det jo for, eller man kalder det jo ofte for paprigeringen, fordi øh, ud de punkter, vi, vi, øh, vi, øh, vi nævnte før, så, så, så kunne den jo, havde den jo ikke noget, noget handlerum, øh, faktisk. Men, men den men, havde jo noget, sådan noget symbolik, for eksempel, yeah. øh, man skulle stadig flag med hagegårdsflag. Ja, og det blev så forbudt på et tidspunkt. Og, ja, fra den 10. maj er det slut yeah. Det, og, så, og de har også rundt og siger at jeg hit, og det har de faktisk gjort siden 1944, siden ja. 20. juni. Altså det er faktisk kubforsøg, så er det jo ikke noget med at, at, give, at gøre honøv i den tyske her, så er det noget med at sige, at jeg hit. For ligesom ja. at understrege, at det er altså CFT, men. Ja. Og, og, og det, det bliver der også sagt for de allierede, som jo er rykket ind i byen jo. Det bliver øh, også forbudt på et tidspunkt, ja. Øh, slut med det. Ja. Og 14. maj, der fjernes øh, Adolf Hitlers portræt fra, fra kontoren ind i Møvvik. Ja, fordi der havde i øh, nogle dage i de britiske aviser kørt en diskussion. Der var man i, i Storbritannien øh, vældig ophidset over, hvor, hvorfor man overhovedet lod den her regering fortsætte. Det kunne man slet ikke se idéen øh, i. Øh, og der på der den 14. maj, der var øh, Anthony Eden, altså den britiske udenrigsminister, han var, han var nødt til at reagere og øh, forelagde også Winston Churchill øh, kritikken fra de britiske aviser, og der svarede til, at det frem for alt var vigtigt, at den tyske kapitulation den blev gennemført ved hjælp af organer, som havde en autoritet. Det var simpelthen ordret, hvad han sagde. Han tilføjede, at man aldrig ville være i stand til at reagere uden tyskere, uden tyskere, og mange gange var det en fordel, hvis man bare lod tingene ligge et stykke tid. Øh, det, altså, den britiske premierminister, han mente simpelthen, at, at den britiske besættelsesmagt var afhængig af en eller anden form for, for tysk administration øh, stadigvæk. Og, og det kan man jo et eller andet sted godt forstå, fordi det er jo nok begrænset, hvor mange mennesker der hele taget tysk. Altså, ja. i, blandt de britter, der var nået frem, altså man ja. har ikke stablet et, et sådan et... Et, et magtapparat på benene i virkeligheden, der kunne fortælle øh, altså alle de her underordnede tyskere, som, som jo foretager opgaver i det tyske samfund. Altså det bliver godt, at man fjerner ledelsen, men der skal jo være lag under, som ligesom skal have, nogle, have, have noget ved for, at samfundet kan fungere i det hele taget. Der skal jo stadig tømme skrald, og der posten skal ud og alt det der, ikke? Også det, og så kan man sige, at der er en anden ting, som jeg, jeg lægger vægt på. Det kan nogen som udsige mig, men, men den amerikanske general, Ward Rooks, han understregede også den 18. maj, at de vestallierede ikke burde foretage sig noget, før Sovjetunionen var orienteret og havde billigt en afsættelse af Flensborg-regeringen. Og jeg ser det sådan, at russerne havde jo allerede fået deres trofæ i Berlin, hvor man havde hejst hammer og sejl over rigestaden. Så man, vestmagterne havde også brug for deres trofæ i, altså i vest, men det skulle ikke ske uden at, at russerne var, var inddraget på en eller anden måde. Men altså, regeringen har stadig ikke sig lang tid, altså indtil den 15. i 5. Altså, det er altså en uge efter, man har kapituleret, ikke bare altså overfor russerne, Øh, i Berlin, øh, altså vi tætter den totale kapitulation, så har man altså i en us tid kunne udstede dødsdom, og man også kunne øh, effektuere dem, har jeg indtryk af. Yeah. Øh, det stopper så den 15. i altså 15. maj, og så øh, begynder man at afvæbne Værnemark soldater. altså de har stadig kunne få lov til, i hvert fald på det der, de der per kvadratkilometer u ud omkring Mørvik, der har de altså kunne gå rundt med, med våben. Det er slut med det, den 16. i 15. Men, officererne kan få lov til at beholde deres sidevåg. Ja. Så det vil sige, at man kan stadig have en pistol eller en sabel eller et eller andet. Ja. Og så øh, arresterer man 2000. sidste i Flensborg øh, den, den 18. maj. Så der har man måske øh, blandt dem i også benævnt det, Alfred Rosenberg. Så der er jo et eller andet sted Ja, det er, jo den, det er jo den 23. maj, de bliver, øh, altså den sidste NAZI-regering endelig bliver, bliver arresteret. Men, men altså, man arresterer jo stadigvæk nogen, altså, ja. og, og, så man har åbenbart haft styr på, at der var, har været nogen, øh, altså, byen er fyldt med... Øh men nogen, der ikke rigtig har noget med Mørvik-regeringen at gøre, så ja. man kan arrestere, fordi de går rundt på gaderne jo, nogle af de her folk. Jamen det er det. rigtigt, altså byen var lovløs på det her tidspunkt. Der er også beskrivelser fra værtshusene rundt omkring, at der er uro i gaderne, og at der løber folk rundt med, med våben, og det gør naturlig, naturligvis også britterne utrygge af. Ja, fordi for inden så har regeringen, så altså, dødens regeringen erklæret Flensborg for åben by. Ja, og det, jeg kan huske, at der var en, en, en, en gammel krigsfilm, der hedder Rom Åben By. Ja. Øh, og hvad betyder det? Fordi det har sådan en, en særlig betydning. Fordi der blev jo ikke kæmpet omkring Flensborg på, på rigtigt. Nej, altså så... en åben by, det er jo modsat af en festning, kan man sige. Ja. Det er simpelthen, vi overgiver os. Altså, hvis, hvis, når britterne ruller ind, jamen, så vil det være uden kamp. Og det er faktisk allerede den 4. maj, at NASA-regeringen erklærer Flensborg som åben by. Altså, og ifølge HAG-konventionen fra 1907, og det er jo ikke altid, at ø, tyskerne har overholdt den, ø, at den ikke vil forsvare sig i tilfælde af angreb. Altså, Flensborg er åben for besættelse. De I kan bare komme. Vi, vi ja. sætter os ikke til mod. Så, så, så det er jo sådan set, det der er tale om her. Øhm, men ø, i hvert fald så, ø, indtil den 23. maj 1945, som du nævner, så er det jo så... Øh, så kan de virke, øh, og så er det så slut, og, øh, og så sker det så, at øh, hele regeringen de bliver så arresteret på øh, kasernen, og for inden da, der har de allieret været flinke til at og, og sørge for, at der er en masse journalister, øh, amerikanske, britiske journalister og andre journalister. Jamen, de, fra de, de er simpelthen fløjt ind, altså det er orkestreret. Øh, og det var jo et stort show der, Eller øh, medie-show, Der skulle sættes i gang ja. Der er jeg stillet kamera op ja. med mikrofon Så man får alle billederne med Og, og vi, nu er det jo et program Så vi kan ikke vise billedet, Men det kan man gå ind og se på på YouTube efterfølgende Det er rigeligt dokumenteret Men øh, vi kan i hvert fald få et lille lille billede kommer her Fiasco among the german puppets at Flensburg The last scene of the damnation of Hitler's Reich Was played at the north german port of Flensburg An allied control commission took over the comic opera government of Admiral Dönitz, self-appointed Führer number 2. There have been few more satisfying pictures than these. High-ranking Germans, the last big-shot gangsters left after the surrender, line up like any other commoner garden prisoners. Portrait of Admiral Wagner doing a bit of thinking. Plenty of the old arrogance still remains, but it'll probably wear off in time. Det var lydbilledet lydbillede fra Britisk propaganda, der jo så af de her billeder af især tyske flodeofficerer, der med hænderne over hovedet kom ud af marineskolens bygning i Mørvik, eller Mørvig. Og som vi hører, så kan speakeren ikke nære sig udtrykke sin foragt. Altså, vi hører om øh, den her comic opera government, den komiske opera, øh, operateregering. Øh, regering. Øh, og som vi ser, så består den tyske arrogance, men den fordamper nok med tiden, bliver der sagt. Og, og senere så får vi billedet af det lille rottefjæs den lille rottefjæsede Admiral Dönitz, og den tidligere rustningsminister Albert Speer, general Jodel, og som også er blandt de der men altså ikke øh, krigsmarines øh, sidste chef, Admiral Hans Geo von Friedeburg. det er jo som ham, der på vegne af Tyskland underskriver den endelig kapitulation ved flere lejligheder, fordi øh, han har samme dag taget en cyankaliumpille. Øh, så i stedet så viser britterne øh, i den her film, vi lige øh, hørt lydbilledet fra, hans afsjælet leme i en seng. Ja, det var ikke sådan en tid, hvor, hvor britterne viste det, det store hensyn. Øh, det, det, må, det er synd at sige. Døgnis, han øh, bliver så anklaget ved øh, domstol for for krydsforbrydelser og forbrydelser mod freden og have planlagt øh, øh, den her krig. Og øh, øh, altså, han bliver jo så frikendt for, for et enkelt af punkterne her, men øh, samlet set, så får han ti års fængsel, øh, og de bliver så afsonet i Spandau, øh, i, som ligger så nordvest for Berlin, og, øh, og han sidder faktisk i samtlige 10 år. Øh, og han får jo sådan en, en lille øh, fangdragt, og så står der nummer to på, altså Måske en henvisning til, at han var nummer to i, efter Hitler. I og han blev så løsladt i 1956 og blev pensioneret, og han dør som 89-årig i 1980. Og han bor i den her lille by i der ligger... Ja, hvor ligger den henne? Øst Hamborg. I, Men stadigvæk i delstaten Slesvig-Holstein. Ja. Og Speer, som vi har nævnt, Speer, han får 20 år, mens Jodel, øh, og højtter også Keitel, de bliver dødsdømt og Henrettet. Og selvom krigshandlingerne mange steder faktisk er ophørt øh, længe inden den 8. maj, så bliver flere marinesoldater øh, og andre omkring Flensborg i, i et skudt øh, for, for, for faneflugt. Og, og Hans Christian Davidsen, dem har du faktisk øh, ristet en lille rune for i nogle af de her kapitler, som fylder i din bog her, og det synes jeg, vi skal bruge noget af tiden på at, at tale om. Øh, Øh, blandt andet øh, Asmus Jebsen's historie, som øh, den meget, meget kendte tyske øh, folkemusiker eller protestsanger øh, Wolf Biermann jo også har gjort øh, sit til for udbredt hans historie. Hvem, hvem var Asmus Jebsen? Jamen, Asmus Jebsen, han var til øh, øh, hjælper simpelthen. Han var hans praktiske kris. Det var ham, der skulle øh, sørge for, at. Øh, at Dynises uh, tog uh, for eksempel kom rundt i, uh, i Tyskland, uh, og han var også uh, undervejs uh, op igennem uh, Slesvig-Holsten uh, med toget uh, mod Flensborg, da, han, uh, da de her skæbne svang, det, det skete for ham. Uh, der, hvor Wolf Biermann kommer ind i billedet, det er, at Wolf Biermann han har, han har i mange år haft... Uh, eller holdt ferie ved Flensborg Fjord og er kommet i kontakt med, med Asmus Jebsens efterfølger og har så også skrevet en, en, en sang og optrådt med flere koncerter med, med historien om Asmus Jebsen. As, Asmus Jebsen han fik til opgave at få Dönitz's tog ført fra Potsdam ved Berlin via Plønen i Holsten op til Flensborg, hvor rigsregeringen jo ville oprette sit nye hovedkvarter. Tog sikkerhedspersonale bare ladte håndvåben, og på en af vognene var der også installeret anti-luftskyts på tysk, en flugabværkanone eller flak, som de også kaldes. Og med på tog, der var Karl Dönitzes private egen dele, også sjældne forsyninger med overdådig mad og drikke radioanlæg og efterretningsudstyr og med øh, hemmelige øh, dokumenter. Øh, men det her tog, det stoppede i en lille stationsby, der hedder Sørup, øh, som ligger i ja, midt i det gamle danske land, øh, Angel. Øh, og der kunne øh, lokomotivet simpelthen ikke køre længere, og radioforbindelsen til, til Flensborg den blev, øh, den blev afbrudt. Øh, og Asmus Jebsen, han skulle på det her tidspunkt have vidst, at, at Dönitz førte forhandlinger med øh, den britiske feltmarskal Montgomery, så han gav simpelthen øh, ja ordre om, øh, at øh, til sin vagt om ikke at skyde på de her sultne mængder i Sørup, som opsøgte toget, øh, og sørgede også for i et samarbejde med øh, den lokale borgmester, øh, der sørgede han for, at de madvarer, der egentlig var, var blevet tiltænkt nazispidserne i Flensborg, at de i roerorden simpelthen blev øh, udleveret til de mange flygtninge, der var i, i området. Øh, Ja, og dokumenterne, der tilhørte overkommandoen i Krismarinen, blev taget frem fra de panserets stolskaber og simpelthen brændt. Og Asmus Jebsen han gav så soldaterne, der var med på tog, deres papirer tilbage med besked om, at de var fritaget for tjeneste og kunne tage hjem. Og derefter så til sidst da besluttede Asmus Jebsen simpelthen at tage til fods hjem til, til sin landsby, der lå cirka 15 km væk. Han stammede fra øh, området og han gensog så sin familie den, den 4. maj øh, om aftenen. Man ved ikke, om Asmus Jebsen på det tidspunkt havde hørt om de tyske styrkers øh, overgivelse i Nordvest-Tyskland. Øh, overgivelsen blev proklameret næsten på det klokkeslet, da Jebsen han for, øh, forlod øh, toget i øh, Sørup med kurs øh, mod øh, familien derhjemme. Øh, og den nazi-kontrollerede radiosender øh, kaldte heller ikke begivenheden for en øh, kapitulation eller overgivelse, men for en, en våbenhvile. Men for Asmus Jebsen, der var, der var tjenesten og krigen, den var forbi. Øh, og øh, næste dag gik han så ned og meldte sig øh, på den lokale øh, politistation, øh, fordi han simpelthen ville undgå at blive anklaget for øh, fanflugt. Men kort tid efter det blev han så afhentet af det hemmelige tyske feltpoliti og anholdt for øjnene af sin, sin kone og sine børn. Og så blev han stillet for marinens domstol i Flensborg og anklaget for faneflugt og pløndring af varer, som tilhørte det tredje rige. Og alle hans indsigelser blev simpelthen fejret af bordet med argumentet om, at han havde tilsidesat klare instrukser, og uretmæssigt havde taget del i plyndringer ved blandt andet at tilrænde sig kaffe og tobak og opløst sin enhed, og simpelthen animeret sine soldater til at, at forlade tjenesten. Han blev aldrig rehabiliteret rent juridisk, men, men dog moralsk, hvis det kunne være en trøst for, for familien. Hvordan det? Jamen, han har fået en vej opkaldt efter sig i, i Flensborg, og der. Øh, hvad det hedder. Der er også kommet en, en pæn sten øh, op øh, på Adelby Kirkegård i, i den østlige del af, af Flensborg Og så har Wolf Biermann komponeret en sang Ja, også det. ja det spiller også noget det gør jo selvfølgelig, at hans historie bliver lidt mere kendt ja. også, ikke? Ja. Øh, Men øh, nu sidder der måske en enkelt, eller der to derude, som tænker Asmus Jebsen, det lyder godt nok dansk Lad os slå fast han, øh, han var tysk, og han talte tysk. Han var tysk, tysken, ja. Men ja. der er rigtig mange øh, af de her mennesker, der bor i det her område i Angel her, øh, som øh, har danske efternavn, simpelthen fordi det område øh, var det et gammelt dansk land, og de har, måske har hans forfædre også talt dansk på et tidspunkt. Altså indtil 1800, der talte man dansk i området. Ja. Øh, hvad det hedder, sprogskiftet, det skete i løbet af 40 år ude i det område. Ja. Ja. I, I begyndelsen af, af 1800-tallet. ja. Og øh, han var desværre ikke alene, Asmus Jebsen. Der er også en anden historie om, øh, om tre unge marinesoldater. Faktisk er de fire, der, der, der desserterer, men det er kun tre marinesoldater, som det går ud over. Og, og, og de ender jo så også med at, at blive skudt. Hvem var de? Og hvad var det, de gjorde? Jamen, det er den historie, jeg synes, at hvor jeg må sige, det er den historie, der simpelthen går hjertet øh, på en. Det var jo pure øh, unge øh, drenge, kan man sige. Ja. Altså, det var en 20-årig mand, der hed Alfred Geil. Og så var det en 22-årig mand, der hed Martin Schilling. Og en 26-årig Fritz Wermann, Og så den fjerde, det var Kurt Schvalenberg. De flygtede simpelthen fra deres tjeneste. De gjorde tjeneste i Danmark og flygtede fra deres tyske enhed i Svendborg den 6. maj 1945. De tager så turen til fods op gennem Fyn og Jylland, men de bliver opsnappet af danske hippoer, og så bliver de så overgivet til den tyske kommandør i Svendborg, og han sender dem så med skibet Buea, som oprindeligt var dansk skib og hed Hammershus, men som var blevet beslaglagt af tyskerne. Dem sendte han så til Geltingbugt, og der meldte kommandøren sagen til kaptajn Rudolf Petersen i Flensborg fjord. Okay, og, øh, og, og hvad bliver der sket? Jamen, de ender øh, lige bortset fra Schwalenberg, så ender de med at, øh, at øh, blive dødstømt, øh, Og det. Øh, Bizarre ved det her, og det rystende på mange måder, det er jo, at det sker efter slutkapitulationen. Der fortsætter naziregimen jo stadigvæk med at, at fungere. Så det er, som vi nævnte før, altså indtil den 15. maj, der kan det her lade sig gøre. Og uheldigvis for dem, så, så er der det her tidsrum, hvor man kan effektivere de her dødsdomme. Og, og Døgnis er vel ind over her, eller, eller hvad? Jamen, han stadig den. Ja, det gør så, han. Så det er ja. en beslutning, som dønes har sat sit, øh, sit mærke ved? Ja. Så. Det er okay? Ja. Altså, de, troede jo, at de har troet, at krigen den, den var forbi. Øh, og det så, var den så ikke? Og det var den så ikke, nej. Øh, jo, at Rudolf Petersen, det er, han stammede fra, alts fra en, øh, en hjemmetysk familie i Asserballe havde havde også en, en delvis dansk baggrund, Ham, der, der ledede retten øh, ombord på skibet på, på Flensborg Fjord. Men altså øh, MC og, og Preussisk øh, i, i sin indstilling, og det vil sige, at øh, man så jo ikke gennem fingrene. De Nej, det har været betingelsesløs øh, lydighed, og det her kan selvfølgelig først tilbage til hele den her dolkestødslegende, som vi kender fra, øh, fra Første Verdenskrig, som nazisterne de jo med held bryggede videre på. Nemlig, at det skulle være øh, kommunister og jøder, øh, der faldt øh, Tyskland i ryggen i, i, i 1918, og at man tabte krigen fra Og specielt inden for marinen gjorde den her dolkestødslegende sig, øh, sig gældende. Det var virkelig noget, som Hitler, han var meget bevidst over at, at den her legend, at, at, at, at slå ned over for marinen øh, hårdt og brutalt øh, hvis der var hvis der var øh, myteri eller eller eller hvad hedder det øh, faneflugt. Og, og du nævner specielt øh, marinen, fordi der er netop i, i Kiel øh, som jo også er en øh, marinestation marineby i hvert fald øh, der var et oprør blandt marinesoldater øh, i november 1918 ja så ja. derfor så klæber der noget til netop det værd. Ja, hvis man skal se en baggrund for det hele, hvis man skal se et eller andet minimum af rationale for hele det her, så, så er det der, rødderne går tilbage. Ja. Nu skal vi øh, omkring øh, den førnævnte sænkning af floden i, i Gelting som øh, jo så sindssygt øh, døgnisk egentlig øh, øh, forsøger at afbryde, øh, men det sker alligevel. Altså, og, og, og hvorfor sker det? Er det fordi, han, at, de her oplysninger kontraordrene ikke når frem, eller... Handler folk selv, eller fordi de siger, at øh, det ligger ligesom på rygrande, nogle af de her marinsoldater, og officerer, der det tager beslutningen, om at de skal knage ikke falde i fjendens hænder, så nu sænker vi de her op mod 50 ugebåde, blandt blandt andet. Altså, der, der er kommet et, et, et radiosignal øh, der omkring den 4. 5. maj fra Flensborg ud til øh, Gelsingburg med besked om at, øh, at sænke ugebodsfloden, som jo øh, var samlet øh, i, i det her område. Åbner man bundventilerne, og så springer man noget i luften, eller hvad? Øh, dynamit? Øh, eller hvad, hvad sker der? Ja, og, og hvad bliver konsekvensen af det? Jamen det betyder jo, at, øh, at øh, mange af de her ubåde, som vi kender nogle af dem fra den her succes kampbåd fra den berømte film af Wolfgang Petersen, der spurgte de... Øh den, den, som i øvrigt, man kan se et eksemplar nede ved uh, lige ved, uh, ved Kiel, jamen de ryger til bunds, og der stadig kommer en stor økologisk uh, katastrofe i området. Uh, al plante- og dyreliv der i Gelsingbugt bliver, bliver slået ihjel. Er, er det sådan noget dieselolie, der fiser ud? Eller hvad? Det er olie og kemikalier, ja. Okay, det er sådan sådan så der ligger alt muligt lækre ting. Ikke? Ja, det, det, der ligger noget rigtig gris, griseri i flere man, år, ja. man, man har ikke specielt optaget miljøet på det tidspunkt. Nej. Så, når du snakker om en økologisk katastrofe, det er det der er ikke en fugl, der er ikke en fisk, der er ikke noget, der kan bevæge sig i, eller leve i, i 5-10 år herefter, eller, hvad, eller er det? Altså, jeg har været ude i, i arkiverne ude i Steinberg Kirke i Sovnerkivet derude, og der er beskrivelserne fra de lokale derude, at der simpelthen ikke er fisk, og og hvad hedder det, fugle tilbage, øh, primært fisk. En, en anden ting derude, det var, at øh, før øh, sænkningen af, af, af ubådene og øh, de destroyere, der også var derude, der gik man jo ombord på de her skibe og sørgede for at ræppe dem for værdier, og der var jo øh, kaviar og champagne og alt muligt andet godt. Og så var der også en masse sengetøj og det her sengetøj det brugte bondekonerne i de efterfølgende år simpelthen til at syge tøj af. Så derfor kaldte man det også lidt for sjovt for døgnetsdragten, som de fleste gik rundt i derude. Hvad skete der efter krigen med de her vrav af ubåde og nogle af de her råfladeskib, som man også fik sænket? Jamen, de blev hejst op igen, og... Fragtet til Flensborg, hvor de blev til intet gjort. Så huggede op simpelthen, ja. brugt, brugt metallet det. Ja. Og Gelting, der gik jo en færgeforbindelse til, til Forborg indtil 1999. Ja, ja, ja. Så hvis, hvis der er nogen af sådan... Det de, de ældre lytter, der kan huske Gelting, hvor er det lige, jeg, jeg, kender, jeg kender det. Er det sådan et naturskønt område i dag, det strand det Jamen det er et sted, hvor tyskere gerne tager, tager på ferie. Det er anglen generelt, fordi det er sådan lidt... Ja tilbagestående på den positive måde. Okay. Der er også nogen, der sige, går ned med, med, med skibet. Altså nogen mindre frivilligt. Og så er der faktisk også en, en enkel, der, der simpelthen frivilligt går ned med, med, med, med en ubåd. Ja, det synes jeg er en stærk beskrivelse. Den er, den er også beskrevet i, i nogle af der fra Sovnearkivet i Steinberg Kirke. Altså sængdingen gik så, simpelthen så hurtigt, at, at to mænd fra en besætning gik med ned. Og på en anden ubåd, der nægtede en mand at forlade båden. Han råbte, at han alligevel havde mistet alt hus, hustru, børn, forældre, svigerforældre, og ikke havde nogen forventninger til livet mere. Så han vinkede simpelthen farvel og gik med ned i dybet. Ja, og hans kammerater, de stod så og til ham inden fra, fra stranden. Ja, det er sådan en uh, soldaterdød, som måske giver mening øh, altså blandt nogle af de der... Øh der har oplevet ting og sager i løbet af krigen. Øhm, der var også, og det er også noget, der spiller en, en stor rolle i din bog, altså Flensborg by var jo ikke kun fyldt med krigsflygtninge fra Øst. Der kom jo rigtig mange øh, fra Øst, fra Østområderne, som, som, som søgte ly, fik husly, og, og vi har hørt om øh, nazister og soldater, og der er en af, af den anden verden, men der var også rigtig mange koncentrationslejrfanger og andre fanger yeah. i byen her, udhungrede mennesker, ja. øh, som øh, flakkede omkring. Og øh, hvad var deres historie? Ja, den hovedparten af dem, de var evakueret fra Stutthof over ved Danzig, eller Gdansk som det hedder i dag. Og de var jo sendt ud på en af de her umenneskelige dødsmarscher mod vest, som øh, I sikkert har beskrevet i, i programmet. En del af dem kom også fra Nøgengamme, øh, nede ved Hamburg. Og de blev primært fragtet til byen med skibe og pramme på Flensborg Fjord. Og de fanger, der ikke fik lov til at gå fra fordi på de her pramme og skibe, de blev simpelthen udsat for en uhørt brutalitet med manglende adgang til vand og drikkevand og mad. Og til sidst, der tvang SS-vagterne simpelthen fangerne fra skibet, og gik dem ind i godsvogne, som holdt på jernbanesporet ved Flensborg havn og målet det var så har formentlig været at køre fangerne sydpå i i gennemslits igennem men men altså toget nåede aldrig længere end til den bydel, der hedder Veiche i Flensborg, som var et jernbaneknudepunkt. Og her stod de så igen i fire dage, uden at fangerne de fik vådt eller tørt. Og det, der er også beskrevet de flere dagbøger, øh, hvordan de her desperate mennesker de skreg efter, efter vand. Og hen ved halvdelen af dem, de omkom simpelthen af sult og, og, og tørst. Og først den 10. maj der blev lidt over 1600 tidligere fanger så befriet af de britiske tropper, efter slutkapitulationen, den var underskrevet, og fangerne de fik så mad og medicinsk behandling, og øh, ca. 1350 blev øh, sejlet til øh, Malmø. Det mest uhy der blev så gjort et uhyggeligt fund, fordi på stranden ved Farns Otte, som ligger i, også i det østlige Flensborg, der fandt man så 26 fanger, som simpelthen bare var blevet kastet i et hul under strandsandet, og alle de lige blev så bjerget og genbegravet i grave uden navn på, på kirkegården Fritensykel i, i det vestlige Flensborg. Hvad alle de her fanger, de lavede i Flensborg, jamen det måtte man, hvis han var her i dag, måtte vi jo egentlig spørge himler om, fordi det var ham, der var bagmanden bag hele det her, og der, vi kender jo hele den der baggrund med, at han øh, stadigvæk så sit snit til at lave øh, selv de her øh, fanger i humanitetens navn til, øh, til vestmagnerne, i håb om at få en øh, en eller anden form for separat fred. Og, og nu nævner du, du netop øh, Heinrich Himmler, og, og han var faktisk også omkring øh, Flensborg for en, øh, en, en kort periode, og nu skal vi lige høre øh, ham tale øh, i, i posen. Det er sådan en berøgtet tale, han holder. en lille lydstump, øh, vi har hørt øh, fra den tidligere, og det er til en række top, top øh, det, er, det er en lille lydstump fra Himmlers tale, hvor han taler til en, øh, en række top-essesser, der medvirker i Folkemoder på på jøderne og i den her lydstum som jeg har udvalgt i dag der taler han om udpløndring af rige jøder og der hvad der, hvad der sker hvis SS'erne ikke adlyder den magtfulde mands ordre og, og hvis de stjæler så meget som en mark af råd. De Reichsmænd i hætten har de og jeg har en strikten bevidst givet den ordning for at holde udført. Wir haben diese Reichtümer restlos dem reichsten dem Staat abgeführt. Wir haben uns nichts davon genommen. Einzelne, die sich verfehlt haben, die werden gemäß einem von mir gegebenen Befehl, den ich am Anfang gab. Wer sich auch nur eine Mark davon nimmt, ist des Todes. Der Anfang ist, ist es abschüssktingen til senderig det er Ja, læg mærke til, hvordan han siger gnadenløs, altså nådesløs, hvis altså nogen, de øh, ender med at, at tage noget af rådet fra at SS har bestjålet øh, jøder. Sådan var Heinrich Himmler generelt nådesløs, men altså måske lige på nær i forhold til nogle af de her enkelte danskere. Øh, her på det sidste, i den sidste krigen, hvor han jo sådan lod nogle øh, hvide busser slippe igennem til Danmark med, med danske fanger og danske jøder fra Theresienstadt, formentlig for at stå i et bedre lys, som øh, Hans Christian Davidsen øh, nævnte, altså at man prøvede på at, at, at, at, at handle med andre, med menneskeliv, for måske at slippe lidt billigere, eller for at få nogle indrømmelser. Øh, det spil er slut på det her tidspunkt, hvor Heinrich Himler, han øh, er omkring, i omkring øh, Flensborg øh, han er jo øh, i løbet af krigen, er han jo, den her, er han jo øh, leder af SS. Det er ham, der der gennemfører folkemordet på, på jøderne, og i øh, er øverste leder af Gestapo, og er øh, i, i en helt, helt unik position med hensyn til alle de forbrydelser, som nazisterne i øh, øvrigt begår. Øh, men... Hvad, hvorfor er han søgt til Flensborg på, på det her tidspunkt, Hans Christian Davidsen? Han er simpelthen på flugt, fordi kort før sit selvmord, der havde Hitler jo nået at fratage himler. Alle himlers og også krævet ham skudt, fordi Hitler jo mente, at han var faldet... Ham, altså Hitler i ryggen, da han havde fredsfølgere ude og ville forhandle med, med britterne og USA. Så han var, han var simpelthen på, på flugt. Ved du, man har lavet? Hvor han har været henne i, i Flensborg? Ja, han opsøgte øh, en landsby med det gamle danske navn Kolderup, og det var ikke noget tilfældigt valg, fordi her havde, den var blevet beslaglagt af den tyske værnemagt og indrettet som hovedkvarter for, for den øverste for værnemagtens herregruppe Nordvest, øh, Ernst Bush hedder han. Øh, og øh, ja, som sagt altså, Himler havde stadigvæk det håb Om at øh, kunne øh, lave en aftale Med vestmagterne og det var også det, der ligesom prægede hans fær Gennem Flensborg, hvor han boede nogle dage I kollerup og tog frem og tilbage Ind til politistationen øh, Eller Gestapo hovedkvarteret i Flensborg Holdt nogle mærkværdige taler, hvor han stadigvæk troede på, at man kunne oprette en SS-stat i slesvig Holsten og i øvrigt stadigvæk opnå en aftale med britterne og amerikanerne. Han havde også travlt med at skaffe sine og falske idepapirer inde på politistationen, fordi der lå jo simpelthen stakkevis af, af kort fra faldende soldater på Østfronten, som man simpelthen kom ind og simpelthen fik derinde. Det var jo en stor hvidvatsningscentral derinde. Og så gav han dem over til, at gå under jorden så hurtigt som muligt. Men den 5. maj 45 der holdt han himler også sin sidste stabskonference inde på politistationen. Der var der flere, der tog sig til hovedet, fordi de mente, at han levede i en helt anden verden. Han havde ikke indset, at slaget var tabt. Og den 6. maj 45 gjorde dønet så klar over for himler, at, at han ville, ønskede ikke at se himler mere i, i Flensborg. Og så har Himler i mellem den 7. og den 11. maj 45, der må han have indset, at spil, det simpelthen var øh, ude for hans vedkommende, så han bare sit overskæg af, satte en klap for øjet øh, og smed sine de her kendte briller og klædte sig øh, på som en almindelig øh, fælskendarm og tog så navneforandring til Heinrich Hitzinger. Øhm, og mellem den 7. og 10. maj, der er han i al diskretion øh, flygtet fra Kollerrup ned gennem vi over floden øh, Eideren til det her inddæmmede område, som hedder Adolf, Adolf Hitlerkog, som ligger nede i Denmark. Øh, I dag det hedder det Diksanderkog. Der dukkede han op den øh, 11. maj. Øh, ja, og så tager han så turen øh, over elben. Og ender med at blive fanget af briterne. Ja, i nærheden af den by, der hedder Meinstedt, mellem Hamborg og, øh, og Bremen. Og det var to russiske krigsfanger, der opsnappede ham der og gav besked til den britiske besættelsesmagt. Og så, så tager han en syrenkalium før man er i gang med at undersøge ham, og så... Men han når altså desværre, ja. øh, eller hvad man skal sige. Øh, det har måske været interessant at afhøre ham i hvert fald, øh, ja. men øh, det, det når man så ikke. Det er over, sket øh, og... lige nøjagtigt den 23. maj samme dato, som øh, Flensborg-regeringen sendeligt i Lyneburg er. En anden, øh, måske knap så vigtig person, men alligevel øh, opsigtsvækkende nok, øh, figur. Han er lidt en figur i, i det store spil. Øh, Lord haur hedder han. Øh, det er i hvert fald hans øh, hvis man siger, kælenavn. Han hed øh, William Joyce, en, en, øh, en nazistisk, irsk, britisk, amerikansk. Øh, han har mange nationaliteter. Øh, han blev endte med at blive tysk, statsborger, propagandist. Øh, han øh, ender faktisk også med at, at komme til Flensborg og øh, prøve på at, at gemme sig. Vi skal lige øh, høre om før vi hører om hvordan han bliver taget til fange, så skal vi lige høre ham fra hans øh, velmagstage, øh, hvor han kalder øh, Storbritannien fra Tyskland, Germany Calling. Germany Calling, Germany Calling, Germany Calling. Here are the Reichsender Hamburg Station Bremen and Station DXB on the 31 meter band. You are about to hear our news in English. The last week has been supremely eventful in the history of the world. It has witnessed the climax of the first great German campaign against the major forces of the Allies. And as to the result, there is now no doubt whatsoever. We were confident of victory from the very moment when it was announced that our forces had entered Holland and Belgium for at frustrere det allæge-attak, som var planlagt imod Roar. Ja, hvem var William Joyce, Hans Christian Davidsen, og hvordan endte, han, endte han i Tyskland? Jamen, igen en, en, en, en spændende person. Altså, han blev født i USA. Forældrene var irske. De flyttede til Irland, til byen Galway, hvor man skulle tro, at de så var irske republikanere men nej, de var unionister, gik ind for, at man skulle have et fællesskab med Storbritannien, han flyttede så til Storbritannien, hvor han trådte ind i det britiske fascistparti, i 32 og i 1937 da dannede han så sit eget britiske nazistparti, og i 1939 forlod han UK og blev engelsk engelsksprogede radiostemme, som simpelthen fra Tyskland sendte øh, propagandaprogrammer ind over øh, ja, UK. Men altså, øh, hvem gad høre på ham? Altså, øh... Faktisk mange. Æh, det er der det. Ja, æh, fordi hvis man tror, at hans udsendelser fra det tredje rige, de var upopulære i Storbritannien, så, så tager man fejl. Altså, der er selvfølgelig estimater, der er nogen, der... Et, et, et sandsynligt estimat, det er, at 6 millioner britter fast har lyttet til ham, og 18 millioner har gjort det med jævne mellemrum, og det var simpelthen fordi... Han var snu nok til ikke kun at overdænge dem med propaganda, men også fortælle, hvor kom nyheder om britiske krigsfanger. Han nævnte dem simpelthen ved navne, hvor de var blevet taget til fange, læst op af deres breve til familierne, bragte interviews med de her krigsfanger, det vil sige, at deres kære derhjemme de fik jo livstegn fra Tyskland, at, de, at, at, der, at deres søn eller far eller hvad det var, stadigvæk var i live og, og havde det godt. Og indimellem alt det her, der drød Lord Hå Hård så lidt propaganda ind. Men altså, det går jo skidt for, for, for Tyskland til sidst, og, og det ender også med, at han jo også må sende sin, sin sidste udsendelse. Og, og du prøver at mærke til, at han, han er sådan knap så, så viril og, og, og skarp, som han var i 1940. Sådan her lyder han i 1945. Jeg Germany. That is a concept that many of you may have failed to understand. Let me tell you that in Germany there still remains the spirit of unity and the spirit of strength. Ja, Hans Christian Davidsen, øh, nogen vil jo mene, at han øh, har, lyder lidt påvirket her. Har han gået øh, lidt til øh, det tyske brændevinkorn øh, her? Tror du? Æh, er, det en, er det en teori, du, ja, du er på? At, I Storbritannien var man øh, overbevist om, man havde, at, at han havde, at han havde drukket sig fuld fordi han var langt mere drevende i sin tale, end han plejede at være. Ja, jeg synes, han lyder fuld. Og kort tid efter, da tog han også sammen med sin hustru Margaret, der tog han flugt til Flensborg med bil, så han har formentlig kørt spirituskørsel. Men øh, han ender oppe i Flensborg-området og faktisk meget, meget, meget, meget tæt på den danske grænse, faktisk tæt på, som man ja. overhovedet kan gøre. Ja. Det, er sådan, det er jo stekast fra den danske grænse, at øh, han bosætter sig Det er lige syd for Crusoe i den by, der på dansk hedder Korgermølle eller på, på tysk Kupfarmøller, ja. Og der er jo en grænseovergang der. Øh, ja. Sådan et lille vadested faktisk, som er meget, meget hyggeligt, hvis man er på de kanter der. Ja. Øh, er det, det det område der? Er det, det hvor grænsbutikkerne ligger? Er det, det han øh, bruger sådan... Jamen, han bor nede i det, man kalder lidt i området Nyboder populært, fordi det er et, et, den der Kormølle, den gamle bydel i Korgmølle var anlagt under Christian IVs tid og ligner på en prik Nyboder i København. Der boede han så under dæknavnet William Hansen i længere tid. Og hvad er historien om, at han bliver fanget? Jamen det er, at han skulle have været op og, og samlet efter brænde i skoven ved Kormølle. Faktisk lige bag den grænseshop, der hedder Kalle. Okay. Øh, og øh, der er så uenighed. Der er nogen, der mener, at han faktisk var på vej til at tage flugten til, øh, til Danmark. Men han, øh, der er så en, en britisk lejtnant der hed Geoffrey Perry. Og han var på med en kollega på patrulje i skoven her. Øh, han var en del af den britiske besættelsesmagt. Øh, og øh, han møder så William Hansen øh, Perry jo et stammet oprindeligt fra Berlin øh, og var øh, tysk jøde, men blev i 36 som teenager sendt til England for at blive bragt i sikkerhed og han øh, Perry der har hørt øh, hårdhård i radioen og siger så, at han kunne med det samme genkendende stemme, så øh, han beder øh, Lord Hårhår, eller William Hansen, eller hvad vi kalder ham, beder ham han beder ham så om at identificere sig. Og han stikker så hånden ned i lommen, og der tror Perry så, at, han, at Lord Hård vil grave et våben op. Så han, Perry han skyder simpelthen Lord Hård fire gange i, i rumpen. Ja, noget uheroisk sted, kan man sige. Ja. Og han bliver så... Øh, anklaget og, og henrettet sidenhen, af øh, britterne faktisk uden at være britiske statsborger. Øh, han, altså, han har jo ikke selv slået nogen ihjel. Altså, han har jo været tysk propagandist. Han har jo ikke foretaget krigsforbrydelser, krigsforbrydelse, er bekendt. Øh, det er jo lidt sådan, øh, set med vores dages øjne. Øh, et, øh, noget, altså måske ikke sådan... Helt oplagt, at han skal henrettes. Altså... Nej, i retssagen den udløste også store diskussioner i Storbritannien. Der var aviser, der mente, at, at man ikke kunne, kunne give en, en person dødstraf blot, fordi han havde givet udtryk for sin mening. Der var nogen, der forsvarede ham med, at, han havde, at det blot var over at han havde set Tyskland som et boldværk mod, mod bolsjevismen, Men han endte, endte altså med at, at, at blive henret, selvom han var amerikansk statsborger. Nu skal vi tale om her sidste et af de sådan, store emner, øh, nemlig det her med rådelinjer, altså øh, at, at øh, Flensborg var sådan en øh, rottelinje mod nord. Altså, prøv at beskrive det, øh, og hvor, hvor mange benyttede sig af den her rådelinje. Altså, øh, var det sådan, at, at Flensborg var sådan endemålet, eller forestillede sig, at man kunne øh, måske, øh, flygte videre mod Danmark og, så, og, og videre et, et andet sted? Eller hvad? Jamen, det var jo den sidste helle, det sidste frie sted, man kunne søge hen. og der var også mange, der havde en idé om, at de via Danmark kunne, kunne flygte længere ud i den store verden. Der var jo den linje, som er mest kendt, det er jo linje syd, den der gik gennem Italien, gik gennem Franco-Spanien osv. til Sydamerika. Vi kender jo alle de store, der to. den vej ned. Men man regner med, at at som sagt, øh, mellem 2.000 og 3.000 øh, nazister tog øh, vejen af retten linje nord til øh, Flensborg, ja. Og de, mange af dem, de bosatte sig simpelthen i fine villa og gled også ind i almindelige borgerlige jobs bagefter. Og fik senere det, man kalder for en persilschein øh, persilschein Og persil, det er et, øh, et vaskepulver? Ja, de blev hvidvasket. Det. Og hvem sørger for det? Ja, der var jo både de officielle, og så de uofficielle. Altså, der, der var, øh, senere var det afnazificeringsmyndighederne i Kiel, der officielt udstedte de her persilsjarene. Ellers fik man en eller anden nabo, eller ven eller øh, ja, kollega til at komme med en, en udtalelse over for myndighederne. Der var specielt en bydel i, i Flensborg, Vestlige høje, som, som var sådan en kvarter, hvor man sidste på flugt blev indkvarteret, og så sidenhen kom til at bo. Prøv at beskrive det kvarter, det. Jamen altså, det er et ganske almindeligt viljakvarter. Borgerskabs? Ja, det er et, et ganske almindeligt, øh, villa ja, ja, det er pænt borgerskab, der bor øh, deroppe. Og der var der lykkedes flere af de helt store, øh, blandt andet en. Øh der hed Hans Joachim Bayer, som Så altså, var... stor forbryder? Forbryder, ja, helt klart. <laughs> som Hans Joachim Beier, som var en betydelig nazistisk ideolog. Han, bo... Han øh, bosatte sig der, og øh, der var også Hitlers øh, justitsminister, Franz Schlegelberger, som også bosatte sig i der område. Der var SS-fører i Lviv, eller Lviv den øh, by, vi i dag kender som Lviv i øh, Ukraine, nemlig Karl Åbergs. Og som sig i det her område. Listen den er alen lang. Og, og blev de retsforfuldt, nogle af de her mennesker her, eller gik der lang tid, før de blev retsforfulgt. De fleste af dem blev ikke rets, retsforfuldte. De glede ind som, som embedsmænd, jurister. Og... Hvorfor ikke? Hvorfor blev det skidt dæk? Det? Jamen, det var dækken over hinanden. Man vidste godt, hvem hinanden var, og den ene havde jo ikke noget at lade den anden høre. Det var meget. Altså, det er i hvert fald det, som ham, der har forsket mest i det her, nemlig professor Gerhard Paul fra Europa Universitet i, i Flensborg. Han er nu pensioneret, men han, han, han, han, han dokumenterer tydeligt, at, at det var simpelthen et stort syndikat, som, hvor man dækkede over hinanden. Bliver der nogensinde taget et opgør med alt det her? Altså, det gjorde der vel på et eller andet eller, eller udstår det stadigvæk i Flensborg, sådan pæne borgerskab og politiske miljø. Kan man sige Altså, du mener i Flensborg? Ja. Altså... Øh, det er først sådan indenfor, jeg vil sige det første i 90'erne, det er sådan rigtigt at komme frem, blandt andet med en større videnskabelig afdækning i en, en, en række skrifter, der er, er, er udkommet. Men man kan ikke sige, at øh, man kan sige at de er døde væk simpelthen. Okay, så der var ikke og så var der ikke rigtig nogen at forklare og forsvare. Der var ikke nogen at pege fingrene af. de ligger op på kirkegården alle ja, sammen. Og, ja. Men øh, men prægede det det sådan øh, miljøet i Flensborg øh, det, det talte man ikke om hvor man øh, peikfingrede man nogen. så den anden vej altså, der er jo hele den der er jo den historie med en anden af de store banditter som boede op på vestlige hører. og det var jo øh, Werner Heide som var leder af det berygtede oetternazi-program øh, som tog navneforandring øh, forandring til Dr. Fritz Savarte øh, altså, der havde med det hedder T4 ja. øh, som blev øh, for Berlin og som jo handlede om at, at man, øh, man myrdede simpelthen øh, Tysklands øh, mental handicap ja. mennesker. Øh, ja. Det har vi beskrevet i, i, i, i tidligere programmer, ikke for, ja. blandt andet ikke for ikke så længe siden. Men han var altså en af dem her. Ja, man mener, at han havde 100.000 øh, menneskeliv på samvittigheden, og han, det lykkedes ham at holde sig skjult på vestlige høer indtil 1959, hvor øh, man så opsnappede ham. Altså han er en af de læger, der simpelthen bare udskriver de her sædler, den og den og den, skal slå sig hjælp. Ja, han sidder og, og, og skriver under på, hvem der skal slå sig hjælp. En ja. kunne man kalde ja. ham. Men, og der er han så i slutningen af, af, af krigen, eller her i 45 og så glider han simpelthen langsomt ind under et falsk navn ja. og, og, og virker som, som læge. Ja. Privatpraktiserende, eller hvad Som sportslag og børnelæge, faktisk Så. ude på marineskolen i i Mørvik, ja. Fordi der er sådan et sportscenter derude, eller hvad? Jamen, der er jo der er, der er både et sportscenter tilknyttet marineskolen, og på et tidspunkt der har han også været øh, almindelig praktiserende læge, kan man kalde det. Men på et tidspunkt, så klapper fælden jo også for ham. Ja, og det sker ved et tilfælde, en lang og krøllet historie, hvor der er en, der vil tage hævn, og simpelthen øh, nævner hans øh, sande identitet, og øh, på et tidspunkt kræver de tyske myndigheder så også, at han fremlægger sin Øh, sin øh, hvad hedder det. Øh, altså beviset på, at han er læge. Øh, og da, da kan man sige, at fælden en klapper. Og, øh, og så blev han så anklaget med øh, i, i 1962. Øh, det er jo en lang tid øh, efterfølgende. Og, så, men, øh, og mens sagen pågår, så begår han så selvmord i, i, i 1964. Øh, vi kunne have, også have nævnt øh, sagen omkring øh, den tidlige... Øh, øh, kommandant i, i Auschwitz, Rudolf Høs, som blev taget til fange ude ved Gårdrupel. Den historie har vi faktisk beskrevet i et tidligere program om Rudolf Høst, og der, der kan I bare gå tilbage. Men det er også meget tæt på, og du beskriver også det her, øh, og det kan vi sådan bruge lidt til, til den diskussion, vi skal have nu her til aller, aller sidst, øh, nemlig, at øh, det er jo en gård, der eksisterer den dag i dag, hvor han bliver taget til fange, og også meget tæt på den danske grænse. Øh, hvordan har de lokale det med, med, med det her, med øh, gamle nazister er blevet til fange, eller har boet der og der og sådan noget. Hvordan har man det med det? Stadigvæk. Jamen, det har været en fastlåst diskussion i mange år, fordi det pudsige er jo, at du kan gå igennem øh, altså indre by, Flensborg by, uden overhovedet at se nogen tegn på, hvad der er foregået. Og der har især venstrefløjen i det politiske spektrum, jo, den har jo advokeret for, at man i hvert fald skulle markere det, man kalder opfororte, altså offrende steder, og for eksempel steder, det har... CDU, det konservative kristelige parti i mange år, sådan været ret henholdende med, man har ikke rigtig været så vild med den der idé om, at man skulle have et desatørsmindesmærke op i, i byen. Så, så diskussionen har været fastlåst, fordi hver fløj egentlig havde sin præference, fordi der er også en fare i, at man markerer offerstederne fordi man jo berettigt er bange for, at det vil tiltrække de forkerte typer som højere radikale nynacister og nu også øh, rejsbørger, som nu også er blevet kendt i, i, i Danmark, at det simpelthen vil blive valgfartssteder øh, rene attraktioner, kan man sige. Det er lidt den samme diskussion med Hitlers bunker i Berlin, som man jo ikke har givet adgang til, fordi... Øh, selvom, alle ved, selvom alle ved, hvor den ligger. Selvom øh, alle ved, hvor den ligger. Du kan gå forbi Marineskolen øh, uden overhovedet og ane, hvad der er foregået derinde. Og der er diskussionen, skal man ikke have nogen infotavler eller et eller andet dokumentationscentrum? Øh, og det, det er også noget af det, jeg vil med min bog netop at bidrage til den her diskussion lige nu, fordi den foregår øh, lige nu. Men jeg har lidt indtryk af, at, øh, at tendensen er lidt mere lidt mere dokumentationscenter, lidt flere infotavler, lidt mere øh, markering af, at her var, var der øh, et offer for øh, nazisternes krigsforbrydelse. Altså dem, der taler imod det her, de bliver lidt færre og færre i virkeligheden. Og, og, og selv diskussion i, i, i CDU, øh, der er flere også i det parti, som taler for. Ja, jeg, men... fordi CDU i Flensborg Byrådet, der er man nu øh, derovre, hvor man siger, at man går ind for detsatørsmændensmærker. Problemet med de her desatørsmindsmærker, det er jo, at de er lidt fluffy formuleret, fordi man siger til minder om nationalsocialismens ofre, Jamen, hvem var det? Var det jøder, sin til i samme båd, som øh, nogen, der var med i værnemagtens forbrydelser og faldt på Østfronten? Øh, man kan også sige, at dem, der var i værnemarken, også var et offer for nationalsocialismens forbrydelser. Og der vil I, er der nogen, der vil have en helt klar sondren øh, og der at man simpelthen eksplicit nævner Jøder, sindsiromager, regimemodstandere osv. Det er, som jeg gjorde i min indledning til det her program, ja. og det er en grunden til, at jeg synes, at man også skal skændes, så det er jeg fuldstændig enig med dig i. Tak til dig, Hans Christian Davidsen, fordi du kom her og talte